orain da momentua, orain daukagun e, arazo edo korapol jaurik handiena presoen gaia da. E, egin beharreko zerbait da eta behar dugu urgentziaz e, benetan ja e, urratsak ematea e, Madrileak eta Parisek ezin dutea ugei hau atzeratu eta, eta benetan beste abiadat behar da, beste urgentzi bat beste lehentasun bat eta jendarteak e, hori da eskatzen duna, egoerak hori eskatzen du eta eta hori da pixka bat aldarrikatu nahi duguna. Kitzu iten duguna da eta Eta orteak horrein aldagikatzen duguna da bakotxak bere tokia jarak dezan uh, puzle horretan eta bakotxak aldagik apen hori uh, eraman dezan, uh, dena noski. Eman diren pausoguzioien ondotik uh, behar da, behar da ekarri uh, Uh, Parise eta Madrid uh, keinuak uh, ematera keinuak ematera euskalien uh, darteari keinuak emaitera uh, instituzuei eta emaitera oroak uh, gatazkaren bideo uh, uh -huh. uh, bideoketan uh, egondako biktima guziei eta gaur egun dauden preso eta ieslari uh, guziei